Andresedizmoral.com.br Chega o Maloca O Maloca que lançou é pra arrastar a multidão Se ligue e preste atenção que essa vibe é de verão O Maloca que lançou é pra arrastar a multidão Se ligue e preste atenção que essa vibe é de verão na frente do paredão é só rabeta que pula vai vai novinha vai jogando a bunda vai vai tu vai jogando a bunda tu vai tu vai vai jogando a bunda na frente do paredão é só rabeta que pula vai, vai tu vai jogando a bunda vai tu vai, vai vai jogando a bunda vai vai vai vai, vai. Vai jogando a bunda, vai, vai, vai, vai. Vai jogando a bunda. Vai jogando a bunda, vai. vai. Vai jogando a bunda, vai. Vai, vai, vai. vai jogando a bunda, vai, vai, vai, vai. Vai jogando a bunda. na frente do paredão. É só rabeta que pula. Alô Josénaldo CDz. Paredão já tá solta junto, hein? André Cedis O Mural de Ibicoara O maloca que lançou é pra arrastar a multidão Se ligue e preste atenção que essa vai bem verão O maloca que lançou é pra arrastar a multidão Se ligue e preste atenção que essa vai bem de O oh, vai, vai, vai, vai Vai, vai, vai, vai jogando na bunda, vai, vai, vai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 Chegó maloca, eh?